nou, bon dia, tenim en Marc Pasqual de vida Autònoma amb nosaltres aquí el Rubí al dia i amb ell avui farem previsions eh, d'aquesta primavera que eh, ens sumem o que ja tenim aquí, no sé, sí. Marc, què tal, bon dia bon dia, ja la tenim aquí pràcticament climatològicament parlant, eh, no, bueno, ara no, sí. no, no a nivell de calendari, no, encara nou. no no, vull dir, bueno, ho separem perquè ja veiem que la previsió, diguéssim, bueno, clar avui no va fer previsió de març però és molt relatiu perquè ja hem vist que, bueno, el, potser el Nadal ha vingut aquests últims dies, ara tornem a estar primavera, sembla, una primavera més normal, no sabem com serà d'aquí un mes, així que anem a fer una previsió com seria un març normal i sempre relativitzant, tenint en compte que el temps està una mica boig. Exactament, eh? I, que, sí. i que no podem seguir ni el refreny català aquell que deia març marçot a la vella i a la jove s'hi pot a la vora del foc perquè això ha canviat sí. moltíssim en aquests darrers anys per tant, mm, amb un març en el que pot passar de tot sí. mm, previsions, previsions. Bueno, eh, si és cert que més enllà del mes que estiguem veiem que ara s'ha anat el fred ja fa fred, sí, però el sol pica amb molta més força, les plantes estan ja brotant com boges, està tot tota la primavera i la vida explotant. Exacte. Així que en aquest sentit sí que ens podem agafar el març convencional i el març és el mes de la sembra, per excel·lència. És el mes que oficialment ja no és un hivern, ja no és un febrer aquí que fa molt fred i així doncs és el moment, doncs ara, de, és quan es planta, Depèn de quins cultius, però ja estem parant sobretot a, al camp directament, no estem parant d'hivernacles, és on es parla on es planta perdó, el tomàquet, el fesol, el pèsol, la mongeta, el patat, també el Carbasor. són tots aquests grans cultius que no són un anciam, que no són un, una bleda, que mm ha -hmm. ja, plantes més consistents. To aquestes és quan ara es comença així que bueno, ens la fem ja aquí. A l'hora de plantar ja seguida de planter que vingui d'Ivernacles i comprem un viver, o de sempre directe, com serien les mongetes o els pèsols, ara és el moment d'això, de les típiques com tomàquet pebrot. El Virginia, o el carbassó, el meló, la ceba ja ja, ja, ja es podria plantar, però anem plantant, mm -hmm. cíndries, carbasses... Carai, i don, no, el que podem plantar. Sí, ara és la gran majoria. L'únic, diguéssim, que hem de... Esperar una miqueta, que ho podem plantar, eh? Però uh -huh. l'únic que hauríem d'esperar una miqueta són la família de les cols i les floriflors. Bé. Aquestes, si esperem abril, inclús maig, cap problema. Molt bé. Ja dic, eh? Ara mateix qualsevol cosa es pot plantar que viurà, per com és la climatologia. Si ens fixem, en la natura ja, tu veus que les plantes, la majoria broten ara. Sí, la majoria que, que animals, estan brotant, majoria, sí, sí. Ja són muntat perquè ara neixin les cries. De fet, el, si ara parlem un momentet de gallines... uh -huh. Els pollets nascuts ara són els més creuats. Per què? Per què? Perquè ja ho comentàvem l'altre dia que el pollet és molt, molt sensible sí. als seus principis i la climatologia ara, en principi, així a nivell d'estàndard general, és molt benigna. Ara no venen gran, les grans gelades, no hi ha les grans, les grans calors que trobarem al juliol, així que ara és el moment ideal perquè comenci la vida, de la mateixa manera que amb les plantes, amb els animals. Així que això, que ara els pollets que neixen ara són els, els, els que tenen més probabilitats de tirar davant i més sants i més forts. Així que si comprem pollet vale, eh? ara, uh -huh. ho tindrem més fàcil i si ens en surten nosaltres és el moment. Si volem provar-ho és ara. Dèiem... Jo no, sap, no ho deia. No, ho perquè eh, precisament la temperatura eh, és eh, tan idònia que tot està brotant i, i això i que els animals ja fins i tot preveuen tenir sí. les seves cries en aquests eh, moments i per això <coughs> m'explicaves el tema aquest de, no, de, de, les, de les gallines tenint en compte que són molt sensibles als canvis de temperatura sí. i que, vaja, i esperem que aquesta es mantingui perquè, cuidado, vull tenir alguna... que a vegades a, finals, a mitjans, a finals de març, tornen alguna gelada... Algunes gelades podrien allò eh, treure el nas, pel que sembla. Doncs, Previsió. sempre vivim amb això, però ja és el moment de... Si ara ens arrisquem a plantar el camp, ja és un risc més controlat. Sempre pot ser que vinguin les gelades, aleshores haurem d'attapar amb algun plàstic. Uh -huh. Però ja et dic, qualse, ara, és el avui, Sí, que pot ser un o dos dies, és el que dius, eh? Avui sí, eh? aquest mes és el mes de plantar. Excepte cols i coliflors, doncs qualsevol cosa. Vinga. Maduixes és el moment de transplantar, així que ara anem, anem a plantar. Perquè... Um, un tema, diguéssim que al camp les tasques estan molt, molt repartides i un pagès o un agricultor o una persona que visqui d'autoconsum sempre tindrà feina um, ara comença el camp en el sentit més hortícola el que se'ns ha acabat ja és el, el tema fruiters ben? els fruiters um, comentàvem fa un temps que a l'hivern és com si estiguessin hivernant com, sí. els anima, com alguns animals i la, sabi, la saba la tenen a les arrels per tant tu pots tallar branques sense fer-li molt mal ara ja estan brutant tots una branca que tingui un burro una gemma que estigui florint o estigui brotant, ja no es pot tallar però el mal que li farem a l'arbre és important molt bé. així que ara s'han acabat les podes s'han acabat els ampels si volien plantar arbres bueno, sempre es pot plantar eh? però... jo, jo acabo de plantar un lili Bueno, sempre es pot plantar. Veurem què passarà, eh? vull dir, fa, fa la setmana passada. En jardineria és diferent, mm. diferent. Mm. perquè són, són arbres més petitons... Aquest bueno, no, par... era un senyor arbre, perquè no vaig anar amb un garden a comprar-lo, <laughs> sinó que me'l me van passar... Eh... Ben, venia amb testos. Sí, venia, vale. venia amb, un, amb, amb arrels i amb terra. Eh? Dir... Ah, és, és diferent, sí. en el sentit de que bueno, ja té com una... Ja té la feina feta. Sí, té una feina mig feta i per tant a partir d'aquí ja l'única cosa que li pot venir és alguna cosa bo, perquè plantes amb sí. més terra, amb més espai, amb més ton no? I dic, Això mm. són sempre referències mm. perquè mm, la natura és, ningú, la, sí. ningú la coneix al 100% i sempre pot ser que tirin davant, eh? només estem dient que el és moment més òptim sí. mm. era ara quan feia fred encara no havien despertat ara hi han despertat així que tot el que és arbres fruiters, s'acabó, molt bé que torni al fred i es tornin a dormir Perfecte què més cal eh, tenir en compte ara? moment d'adobar a terra o no? Diguéssim que el moment d'adobar és just abans de plantar, era aquest mes de febrer. Si no hem adobat i encara no hem plantat, adovem. Vull dir, es pot fer, no, no passarà res, el camp no explotarà. Eh, si sí, és cert que sempre va haver de deixar un marge de temps entre que adobes i plantes, perquè es pugui degradar una miqueta, es pugui barrejar i els insectes facin la seva feina... Però, però sí, sí dir, bueno. si volem plantar un espai i no hem adobat adovem i això sí, l'altra gran tasca que tenim en compte és que així com tots els fruiters totes les plantes a l'hora és el moment ideal per créixer també ho són per les males herbes adiós no, senzillament és mm, tenir clar o assumir o entendre que ara ens ve la feina de desherbar si hem plantat uns cultius fa poc que pot ser, hi ha gent que ja està plantant jo vaig plantar mm -hmm. fa unes setmanes eh, alguna cosa doncs, desherbar és una tasca que haurem, hauríem d'incloure dins la nostra rutina, no dic diària, eh? Però, bueno, habituar-nos a que setmanalment o així... Cap a la setmana, netejar totes les males herbes... Sí. És una tasca de manteniment que, de fet, és de les, la major part de les hores que dedica un pagès és en aquest sentit, és a desherbar. És una tasca que si és rutinària és molt més senzilla, és molt més fàcil que tu vagis un cop a setmana a arrencar els brins des que et van sortint, uh -huh. que no vagis un cop al més que ja tens plantes amb una refonda i que no yeah. les pots treure allà ni vulguen. No, no, i que costa, clar, evidentment, costa molt més. I han fet més mal, eh?, a la planta de la qual volem preservar, Exacte. que s'emportin els, els nutrients. Vull entendre que preservar significa eh, deixar tot el potencial de la terra per allò que nosaltres volem que creixi. Sí, i és això. Si són molt petites, el que podem fer és arrencar-la i deixar-la allà mateix tirada. Poderia, sí? Si és molt això gran, dubte, jo, eh? Sí. Si és més gran, et tornarà a arrelar. Tindrà suficients reserves, ella compartirà alguna arrela avall i agafar vi, i mantenir-se viva. Si és una planta que et fa mm, dos dits uh -huh. de llarg, tres dits de llarg, has eh, deshidrata una velocitat tan gran que no té I temps de fer res. Sí. Així que és això. Si vas molt ràpid, ho pots tirar allà i és com si no haguessis perdut res. Molt bé. Si deixem més, ja hi ha més... Es converteix en a, amb, amb, amb adob? Sí, el tant. El que llencis Tot, allà... Tota I que... l'important, diguéssim, és que la planta mori perquè si es manté viva mh, seguirà sent el problema. I per què tenim... A veure, jo és una pregunta que em faig, eh? Per què surten tantes plantes, allò, mh, per dir-ho així, que són, entre cometes, parasitàries, o sigui, que surten sense que ningú les hagi plantat, eh? ja ho sé, eh? que les porta el vent, etc. però és veritat que hi ha molta mala herba, o hi, molt, vaja, hi ha mm. molta planta, com dic jo, parasitària, eh? Sí, però en primer hem d'entendre que mala una mala les males herbes no existeixen. En tot cas, el que és és que el nostre criteri uh -huh. són plantes que no ens interessen en aquest lloc. Uh -huh. Una tomàquera pot ser una mala herba, si està al mig d'un cultiu de bledes, perquè tu no la vols allà, per tant és una mala herba. Partint d'aquí, que és un criteri subjectiu, eh, poden ser llavors del teu mateix sort, de l'any passat, poden ser del veí, poden ser de l'arbre, poden ser... Hi ha les males herbes, tu les arrenques i moltes et queden una part darrere el terra i a la que remoguis al terra o el reguis una mica tornar a sortir Sí sí, de fet poden sortir males herbes diferents cada any sí. en funció no, de la llavor que, que hi queda i o que o a vegades o penses o ja també, està, no tornarà a sortir doncs sí o, o també del clima si fa més fred potser surt un altre abans que el desenvolupament és, és, és tot un món uh -huh. hem d'entendre de, que hi haurà així que si ho fem com un hábit rutinari fent, perfecte, ja molt bé aleshores un... Aquesta, diguéssim, aquest és la, el resum El març és ben senzill és Acabar amb els arbres, entrar ma, al camp A plantar, a -si, a adobar si no hem adobat I desservar Aleshores, com que el plantar És un punt tan important d'aquest mes Si et sembla, fem un petit Una petita descoberta Un petit incís Man. Amb el tema de la lluna ah. La lluna eh, Més enllà de escèptics, Biodinàmics i ideologies Vàries, si és no et diré un fet demostrat científicament però no sé fins a quin pot estar demostrat però empíricament mmm, tota persona que porti uns plantant ha vist la diferència, minicloc així que, bueno a veure, quina diferència? La de plantar amb lluna? Lluna creixent o lluna decreixent la lluna afecta sobre la Terra, això ho sabem amb les marees és un clar exemple aleshores, em, quan la lluna està creixent, és a dir, estan en la lluna plena hem... Afectar de manera diferent A quan és lluna decreixent Per tant, anem de lluna a plena a lluna nova em, Quan la lluna Partim una miqueta és, que és igual que les marees, exactament Quan la lluna és plena, és uh -huh. a dir, veiem rodona al cel ja Genera una atracció A les plantes, als cerds vius I el que fa és que la, la saba de les plantes Estigui a la part aèria, estigui amunt sí, Per tant, quan és lluna nova Està a baix uh -huh. Així doncs, el millor moment per Llaurar a terra o per collir és lluna plena. Val bé Perquè els fruits estan, estan més rics amb, amb més nutrients. Més, més estan més... Mm -hmm. I seguint aquest plantejament tenim que quan la lluna està creixent la sàvia té aquesta tendència a pujar a la part aèria i quan està creixent a la part subterrània. Mm -hmm. Com es tradueix això? Que quan volem, ara que volem plantar quan volem plantar plantes on l'interès mm, alimentari està a la part aèria, com els tomàquets, com les mm -hmm. avergínies, sí. plantem està a la part d'ara, l'hem dit, no? Doncs plantem en Lluna creixent. Molt bé. També tenir en compte que, com que tira amunt la Lluna, si plantem enciams, serà més, per exemple, serà més ràpid que se'ns espigaran més ràpidament que si és en Lluna de Molt bé. Uh -huh. Per contra, amb Lluna decreixent, que la saba va a les arrels, és el moment per plantar els cultius que ens interessa la part subterrània. Mm, patates, alls. Tots aquests en lluna de creixent, pastanaga, no? uh -huh. pastanaga per exemple, hem, van, cal ens interessa per de sota, doncs es planta en lluna de creixent de la mateixa manera que els cultius que no vulguem que s'espiguin, com podrien ser m, les bledes, per exemple, si les planteu en lluna de creixent tardarà més a espigar-se molt bé, escolteu, això queda reflectit en el famós calendari del pagès que sí. d'alguna manera hi havia aquelles previsions de quan es, hi havia una creixent, una de creixent una nova, etcètera, etc. jo ho recordo de menuda haver vist sí, sí, sí i, per exemple, bueno, jo jo el tinc a casa i la veritat és que és una guia molt important i el tinc en compte, per exemple, a l'hora de fer aquestes previsions també sempre donar un cop d'ull perquè, bueno, és un referent que Sí, sí, no, és, ex és experiència allò recollida en aquest calendari, no? Que després, doncs, eh, eh, ja evidentment la tecnologia canvia i tu a vegades està molt més fàcil eh, conèixer tenir aquests coneixements, però mai estan de més. Sí. Molt bé. Doncs hem arribat al final del programa d'avui, uh, Albert, i gràcies... Albert. Ai, Albert, perquè dic Albert, Joan, uh, gràcies, uh, com vèiem, una setmana més, Marc, per acompanyar-nos aquí a Vida Autònoma, molt interessant. Recordeu que estem fent aquestes previsions del mes de març i alhora doncs, hem conegut també eh, com cal plantar en funció de la Lluna. Aneu mirant al cel eh? sí. I, i en funció d'això plantem. T'esperem la setmana que ve. Fins la setmana que ve.